Джон Рональд Руел Толкін Володар Персні Повернення короля Розділ перший Мінастіріт Він виглянув з-під гендельфового плаща, не розмірковуючи. Чи прокинувся він, чи сон все ще морочить його. Вітер гудів у лухах. Земля зникала у темряві. Нічого не було видно. Тільки зірки та піднебесні гори на півдні, на самому небокраї, і зірки, і гори теж зникали вдалечі Ще не зовсім прокинувшись, він спробував збагнути котра година і пригадати подробиці подорожі. Але пам'ять ще спала. Шалена безупинна скачка, матовий відблизь золотих покрівель на світанні, Великий порожній дім Теодана, Щойно вони встигли сховатися там, як небо перекреслила крилата та тінь, і люди затертули, і обличчя їхні збідли. Але Гендальф заспокоїв Гобіта, втішив, і той притулився у якомусь кутку, чуючи, крізь неспокійну дрімоту, кроки, голоси, розпорядження Гендальфа. Надвечір вирушили далі. Це була вже друга, ні, третя ніч після пригоди з палантіром. Пережиті страхи відразу розвіяли сон. Піна затрусило, вітер заскиглив різно та зловісно. По небу розлилось світло, немов заграва від пожежі. Пін прищулився. Які й недолі на зустріч везе його білий вершник? «Гей! Та це ж лише повний місяць ходить!» Отже, ніч тільки починається. Їм ще їхати та їхати. Він потягнувся, щоб розум'яти спину, і запитав. «Де це ми, Гендер? «В Гондорі», – відповів той. «Колись ця область звалась Ануріен. «Ле-ле!» – скрикнув Пін і схопився за плащ мага. «Що це? Вогонь!» «Їй Бог, вогонь! Чи тут живуть дракони? Дивись, он ти ще один!» Замість відповіді, Гендальв голосно наказав своєму коню. «Вперед, Тіна, Боре! Не слід гаяти часу. Поглянь!» Вогні кличуть на допомогу. Війна спалахнула. «Вогонь на Амондіні, на Еленасі і далі на захід. Нардол, Ерелат, Мінрімон...» Каланхот і Хальфір'ян на кордоні рухану. Однак Тінебор сповільнив ходу, потім пішов ступою, закинув голову і заіржав. З темряві йому відповіли якісь коні, прогриміли копита, троє верхівців промайнули повз них, немов привиди, і зникли на заході. Тоді Тінебор напружився і пончан стрімко учвав. І ніч, мов розбійник, засвистала їм у світ. Він знову поринув у дрімату, і розповідь Гендальфа про звичаї Гондору погана до Лудоніла. З давніх давен на найвищих вершинах по кордонах просторої держави тримали заготовлений хмисно багаті і чергували гінці зі свіжими кіннями, щоб будь-якої хвилини за наказом володаря розпалити вогнищі і мчати на північ дорохами та на південь до Белфалати. Давно вже не випадало горіти цим багатим. А ще раніше вони і зовсім не були потрібні, бо королі Заходу мали палантіри. Він здригнувся, але чарівник додав, спи, нічого не бійся, ти не до Мордору їдеш, а до Мінастіріту. Там будеш у безпеці, наскільки це зараз можливо. Якщо Гондор загине, або перстень дістанеться ворогові, тоді вже й у Гобітанії не сховаєшся. «Вже ти знаєш, як розрадити», – буркнув Пін, і знову задрімав. Засинаючи, він побачив білі вершини, як острови серед моря хмар, і подумав, чи живий ще Фроду, та де він зараз?» Афродо у цей же час дивився на той же місяць, чекаючи на світанок. Розбур кавпіна голим баті у голосі. Уже розвиднялося, але холодний сірий морок заступав світло. Минула ще доба. День у сховищі та ніч у дорозі. Тінебур розпалився, шкіра його парувала. Але голова була гордо піднесена, як і раніше. Їх обступали кремезні люди в цупких плащах. За ними можна було помітити напівзруйнований мур. заклопотано снували, хоч було ще дуже рано. Робітники з молотками та кельмами десь глюкали кувалди, припіли підйомні корби. Де-неде вовіли смолоскипи та ліхтарі. Люди розмовляли з Гендальфом. Йшлося про піна. «Тебе ми знаємо, мітрандіре!» казав один з воїнів. До того ж, ти назвав один з паролів Семикіл. Але твого супутника ми бачимо вперше. Хто він? Карлекс півночі? Ми в цю скрутну годину не можемо приймати чужинців. Хіба що досвідчених вояків, на чию відвагу та вірність можна покластися. Я можу поручитися за нього перед Деметром, сказав Гендальф. А що до мужності? то її з ростом не вимірюють. Мій супутник зазнав більше битв та випробувань, ніж ти, Інгольде, хоч ти й удвічі вищий за нього. Ми прибули до вас прямо з Лігвіська Сарумана, щоб сповістити про перемогу над зрадником. Мій супутник дуже втомлений, інакше я розбудив би його і познайомив вас. Звати його Перегріно. Це справжній чоловік великої сміливості, Чоловік із сумнівом перепитав Інгольд. Решта почала сміятися. «Ніякий я не чоловік», – вигукнув Пін, забувши про сум. «Нічого подібного. Я не чоловік і не воїн. Я гобіт. Хоча мені й доводилося битися, коли не було іншого виходу. Не всякий із славетних воїнів міг би відрекомендуватися краще», – схвально відгукнувся Інгольд. «А що таке гобіт?» «Напіврослик», – відповів Гендель. Гондорці збентежено перезернулися. «Ні, не той. Це його друг та родич. А також його товариш у поході», – додав пін. «З нами був ще Боромир. Він врятував мене у снігових заметах, а потім загинув, захищаючи нас від орків. Помовч, – перервав його Гендель цю сумну новину, що найперше належить повідомити батькові. Ми вже тут самі здогадуємося, відповів Інгольд. Були знаки. Ну, якщо це так, рушайте не зволікаючи. Намісник Міна Стіріту звичайно захоче побачити того, хто несе останні вітання від сина. Хай буде він людиною чи гобітом, підказав Піп. Навряд чи я зможу багато зробити для вашого володаря. Але все, що мені під силу, зроблю на пам'ять Щасти вам, сказав Інгольд. Воїни розступилися, Тінебр пройшов крізь вузьку браму. Підтримай Денетара доброю порадою. В час тяжкий для нього, для всіх нас, Мітрандіре, попросив Інгольд на на жаль, ти знову прийшов вісником горя та лиха. Я приходжу, коли потрібен. А якщо хочеш поради, то послухай. Ви пізно взялися лагодити пеленорські мури. Проти сили, яка насувається, кращий захист, хоробрість та надія. Я везу не лише погані новини. Відкладіть молоти. Час гострити мечі. Ми закінчимо до вечора. Залишилася остання ділянка найнебезпечніша, на шляху до Союзного Рохана. Чи не знаєш, що там відбувається? Чи прийдуть роханці на допомогу? Повинні прийти. Але вони вже витримали не одну битву вдома, у вашому тилу. Отже, зараз цей шлях, як і всі інші, вже не веде до мирного краю. Будьте уважні. Якби не Гендальф, старий віщун, ви нині Чекали з анорієну не роханську кіноту, а ворожу радь. Це ще може статися. Прощавайте і пам'ятайте. Пильність головне. Рамос Ехор, захисний мур, був побудований чималими зусиллями, коли на Ітілен лягла ворожа тінь. Мур тягнувся більше, ніж на 10 ліг, оточуючи рівнину паленор, Родючі, виплекані землі, Пологими терасами спускалися до заплаву Андуї. На північному заході відстань між стіною та головною брамою столиці дорівнювала чотирьом лігам. Тут вона була особливо високою та надійною і пролягала по стрімких урвищах понад вузькою прирічною долину. Шлях від бродів та мостів Озгіліату, що був прокладений на високому насипі, Брукованому камінням, перетинав стіну попід брамою з барбаканом. На південному заході Мур підходив найближче до міста лише на одну ліву. Там Андуїн, огинаючи плавною дугою кручі Емін Арнену, в південному і тілені, круто повертав на захід, а стіна нависала прямо над берегом, де знаходились причали гавані Харла куди приставали для розвантаження кораблі з Пониз'я, з Південних провінцій. Завтрашні хутори були оточені полями, садами. За господами розташувались стодоли, колуні, кошари для овець та корівники. Багато чистих малих річок збігало по долині до Андуї. Одначе тут мешкала лише невеличка частина земеровів та пастухів Гондуру. Окрім населення семи округів столиці, гондорці мешкали також у підгірних долинах Лосарнаху та далі на південь у краї п'яти швидких річок Лебеніни. Між горами та морем мешкали колись нащадки забутого народу, що жив там ще за часів Чорної Навали, до появи корин. Тепер це плем'я злилося з гондорцями, Успадкувавши від своїх пращурів тільки смагляву шкіру та маленький зріст. Найвіддальнішим підлеглим краєм, Белфалатом, володів імраель нащадок славнозвісного роду. В його країні не були рідкістю люди з очима сіро кольору моря. Гендель в їхав в мочки. Він крутився, роздивляючись навкруги. Туман ходив густими клубами але небо яснішало, і ліворуч було добре видно розрив у пасьмі гір, широку долину, утворену великою рікою, зерно розбрату та поле багатьох битв. Там, де кінчались білі гори, Еред Німрас, він побачив, як йому й обіцяв чарівник, темну піраміду гори Міндулії. Фіолетові тінь Лежали у глибоких зморшках, а на Бескиді, висунутому вперед, як ніс могутнього корабля, біліли у вранішньому світлі стіни міна Стівіду. Сім кіл білих мурів охороняли це місто, таке старе та величне, що, здавалося, ніби на людські руки збудували його, а витисали невідомі велети із самих кісток землі. Мори здавались сірими, доки їх кривав туман, але спалахували, мов білий сніг, під першим сонячним промінням. Пін зойкнув у захваті. Вежа екталіону, що увінчувала верхнє коло морі, заграла на тлі голубих небес перламутром. Діамантовою голкою засяяв її високий шпиль. Над мурами злетіли білі пропорцілі, Затріпотіли під свіжим вітром, дзвінко заграли срібні сурми. Так Гендель з Пімом в'їхали під головну браму в Мінастіріту. Залізні стулки, брами відкрилися і вартові загукали. «Мітрандір! Мітрандір!» – близько буря. «Я примчав на її крилах», – відповів Гендель. «Мені потрібно бачити Денетаран». Поки час його намісництва ще не вичерпався. Хоч би що принесло майбутнє, кінець старого Гондору вже наближається. Не затримайте мене. Не питаючи більше нічого, люди розступилися. Хоча всіх здивував Гобіт, який сидів на коні разом з чарівником. І сам красенький. Мешканці міста верхи не їздили, за винятком гонцін намісника та воїнів. Коней бачили нечасто, і тепер виманули на вулицях. Це, очевидно, вихованець славетних табунів Ярла Роханського. Мабуть, незабаром він сам прибуде на допомогу. Тінебор з гідністю ступав по гладкій бруківці довгої та крутої дороги. Мінастірі був розташований на самих терасах. Кожна прилягала до схилу кручі. У кожної були свої мури з вирітьми. Головна брама в нижньому колі виходила точно на схід, її захищала кам'яна башта. Всі інші тераси перетинав безкид, схожий на гребі, з прорубаними тунелями. Ворота другого кола виходили на південь, третього на північ, і так до самої верхівки. Таким чином дорога йшла з екзагом. Зверху скелю оточувала підвісна галереї. З неї, мов знізда, захисники твердині могли, як команда корабля, спостерігати забрану, яка знаходилась на 700 футів нижчі. З галереї прямий хід, освітлений віхтарями, вів до сьомих вирів. Саме за ними розташувався верхній двір та легендарне водоймище з фонтану. Біла вежа, прекрасна, гордовита, з 50 сажень. Маючи захисників, здатних носити зброю, Мінастіріт був неприступний для будь-якої армії. Вразливою була тільки вузька перемичка, яка доходила до п'ятого кола, між скелею, на котрій виросло місто, та відрогами рогами Але тут люди довершили працю самої природи, збудувавши захист шансів. За шансами було поховано королів, та правителів старих часів. Захоплення Піна зростало з кожною хвилиною. Йому й не снилося, що на світі бувають такі багаті величні міста. Мінастіріт був і більший за Ізенгард, і, безумовно, набагато красивіший. Втім, пильний погляд помічав безперечні ознаки занепаду. Місто могло вміщати двічі більше народу. Над арками великих будинків були вирізблені гарні літери, зміст яких був незрозумілим для піна. Мабуть, вони означали імена родовитих та знатних господарів. Але нічиї кроки не дзвеніли по плитах затишних подвір'їв. Нічиї голоси не порушували тишу просторих залів. Нічиї обличчя не визирали з темних вікон. Нарешті, Тінебор зупинився перед цими воротами. Тепле сонце, що в той самий час зігрівало Фродо у лісах і кілену, горіло тут на міцних стінах на крутій арці з замком у вигляді голови увінчаної корони. Гендель зіскочив на землю, бо коней до подвір'я не допускав. Тінебор, вислухавши тихе прохання мага, дозволив сторожі Відвести себе до стайні. Сторожа при воротах була вдягнена в чорні плащі та білі туніки з гаптованим візерунком, квітуче дерево, корона та білі зірки поверх воронованих кульчуг. Незвичайні шоломи, високі, прикрашені крилами білої чайки, закривали щоки. Вони яскраво блищали на сонці. Ці шоломи, виковані з чистого мітрилу. Збереглися від часів колишньої величі. Колись так одягались нащадки Еленділа. Нині тільки гвардійці білої вежі, що охороняли доступ до водоймища, де колись давно росло біле дерево. Звістка про гостей вже дійшла до сторожі. Ворота відкрили відразу, ні про що не питаючи. Гендельф поспіхом, не дивлячись навкруги, перейшов двір, викладений білими плитами. Посередині весело іскрився вишуканий водограй. Навкруги водоймища буяла свіжа зелень, а на самому краю нависало над водою мертве дерево. Бризки водограю сіялися на його поламане віття, і краплі поволі стікали назад до води. Пін, намагаючись не відстати від Гендальфа, мимохід заважив, і здивувався. Навіщо залишили сухий стовбур посеред байливо виплаканого квітника? «Сім каменів, сім зірок і біле дерево єдине!» «Так, здається», шепотів Гендельф. Він не встиг пригадати. Вони вже досягнули дверей і, минаючи мовчазних брамників, увійшли до напівтемного, лункового прохолодного коридора. Гендельф сказав напівголосно, Зважуй кожне слово, перегріне. Тут не час та не місце для гобітанських балачок. Теоден, порівняно з денатором, це лагідний дідусь. Намісник Гондору з іншої глини виліплений. Він зарозумілий та хитромудрий. Він родовитіший та багатший, хоча й назветься королем. У першу чергу він стане розпитувати тебе про свого сина. Він дуже любив Боромира може навіть занадто, хоч вони зовсім різні люди. Але прикриваючись батьківськими почуттями, він неодмінно прагнутиме витягти з тебе всі потрібні йому відвості. Бо вважатиме, що з тобою це буде легше, ніж зі мною. Ані зайвого слова з вуст. А найголовніше, не згадуй Фродо. Я сам згодом знайду час, щоб поговорити з намісником. Якщо зможеш, Мовчить також про Арагорна. Чого це? Чим Блукач завинив? Адже він сам збирався сюди. Це, звісно, так. Але з'явиться він, як я вважаю, зовсім не тим шляхом, ніж ми думали. Не тим, ніж думає сам Денетро. Блукачу краще знати. У всякому разі не ми повинні сповіщати про його появу. Гендальф зупинився перед дверима з полірованої бронзи. «Ось бачиш, мій дорогий піне, мені зараз не до того, щоб викладати тобі історію Гондору. Вельми погано, що ти сам чомусь не вважав за потрібне повчитися з малку, замість того, щоб розорювати ташині гнізда і вештатись по лісах. Але розбашу, чи є сенс у тому, щоб принісши могутньому володарю звістку про загибель спадкоємця, Разом з цим сповіщати його про особу, котра, якщо з'явиться, матиме законне право на престол. На престол не второпав пів. Та на що ж інше? Де були протягом цих місяців твої вуха та очі? І що воно за народець такий? І Гендельф, сердито пирхнувши, постукав патарицею у високі двері. Вони відчинилися немов самі по собі. Перед гостями простяглася величезна зала. Справа та зліва за рядами колон горіли сонячним світлом стрільчасті вікна. Колони з чорного мармуру були увінчені вирізбленими головами казкових істот і буйним листям невідомих рослин. Склепіння виблискувало золотом і перламутром, ані завіс, ані килині, ніяких тканин чи дерев'яних меблів між колонами. Застигли у вічному мовчанні марморові статуї. Він пригадав кам'яних гігантів над Андуїном і мимоволі відчув повагу до давно померлих королів. У глибині зали, піднятий на декілька сходинок, стояв високий трон під марморовим балдахіном. На стіні поза ним викладана в самоцвіті мозаїка зображала квітуче дерево. Трон був порожній, на широкій і високій нижній сходинці сидів у чорному марморовому кріслі, стуливши повіки, силий старий, з білою позолоченою патарицею в руці. Він не міг не почути кроків, але не вирухнувся. Непрохані гості зупинились, не доходячи трьох кроків до крісла. І Гендер сказав, «Вітаю тебе, правителю наміснику Мінастіріту». «Сину Екталіона, я прийшов допомогти тобі у грізну годину!» Старий підвів голову. Пін побачив красиво окреслене, ледь жовтувате обличчя, тонкі риси, орлиний ніс і глибоко посаджені темні очі. Йому здалося, що Денетор схожий скоріше на Аргорна, ніж на Бормира. Година і справді грізна. Промовив Денетор. І ти, мій Трандіре, за своїм звичаєм не запізнився. Все провіщає близький кінець Гондору. Але найбільша моя гора зараз полягає не в тому. Мені доповіли, що ти привіз із собою свідка загибелі мого сина. Чи це його я бачу поряд з тобою? Так, це один з двох свідків, відповів Гендальф. Другий зостався при Теодені, Ярлі Роханом, і незабаром також прибуде. Як бачиш, вони напіврослики. Але не про них йдеться у пророцтві. Гаразд, хай будуть напіврослики, похмуро відказав Денетор. Хоча це слово не дуже вабить мій слух з тої пори, як пророцтво примусило сина вирушити в безрозсудний похід, де йому випала доля загинути. «Мій, Боромири, як важко нам без тебе! Навіщо я не послав молодшого? Фарамир охоче пішов би», – зауважив Гендель. «Не будь несправедливим, навіть у горі. Твій старший син сам домагався цієї подорожі і нікому не бажав поступатися. У нього була владна вдача». Він добивався усього, чого бажав. Я довго мандрував з ним і встиг добре його вивчити. Але ти згадав про смерть. Отже, звістка випередила нас. Я отримав ось це, відповів Денетор і, облишивши патарицю, взяв предмет, що лежав у нього на колінах дві половини великого рога, прикрашеного сріблом. «Це Боромира», – вигукнув пін. «Він завжди носив його». «Так, це вірно», – сказав Денетор. «Свого часу я теж носив його, як і всі першородні сини в моєму роду. З тих давніх часів, коли Веренділ, батько морділа, полював на білих буйволів Арава на рівнинах Ру. Тринадцять днів тому я почув з півночі тихий заклик цього рога. А потім ріка принесла його мені, розколоти напів. Цей рік більше не заграє. де Денетор замовк, до зали повернулася тиша. Раптом навісник круто обернувся до Піна. «Що ти скажеш мені про це, напіврослику?» «Тринадцять днів, пробурмотів Пін. А вже ж, так і було. Я стояв поряд з ним, коли він засурмив». Але допомога не прийшла. Зате навалилась нова зграя орків. Отже ти там був! похитав головою Денетор, не відпускаючи гобіта з-під погляду своїх пронизливих очей. Розповідай про все, чому не надійшла допомога? Чому ти залишився живий, а Боромир, хоробрий та невтомний, не витримав сутички з купою жалюгідних потвор. Він почервонів і забув про обачність. «Навіть наймогутніший герой може загинути від єдиної стріли», – сказав він. А Боромира пронизав цілий сніг. «Коли я звернувся в останнє, він лежав на землі, намагаючись витягти чорну стрілу. Тут мене вдарили, я знепритомнів, і потрапив у полон. Більше я Боромира не бачив про нього не чув але шаную пам'ять про нього хоч поплічники зрадника і змогли викрасти нас це не зменшує моєї вдячності він сміливо глянув у жваві очі Денетера звідки гідність узялась бо дуже боляче вразили його підозра та презирство, що броніли в холодному голосі Денетера я знаю тобі повелителю потужної держави, небагато буде зиску від послуг Гобіта з далекої півночі. Але все, на що вистачить моїх сил, я пропоную тобі, як сплату мого боргу. Відкинувши за спину сірий плащ, Пінді став свій меч, щоб покласти його до ніг Денетер. Посмішка, слабка, як блиск сонця, в зимовий день проминула в очах намісника. Він відклав уламки боромирового рога Простягнув руку. Дай мені свою зброю. Він подав меч руків'я уперед. Багато, багато років цій криці, сказав Денетар. Кували її безперечно наші майстри на півночі, в сиву давнину. Звідки він у тебе? Він був захований у могильнику на межі нашої країни. Однак нині там мешкають лише зловісні мерці. І мені не хотілося б згадувати про це. Дивні речі розповідають про вас, задумливо промовив Денетер. Знов підтвердилося давне прислів'я: не можна судити, зважаючи на зовнішність. Я приймаю твої послуги. Тебе нелегко залякати, до того ж ти вмієш чемно говорити. Хоч вимова твоя, як на мій слух, звучить дещо незвично. Настають важкі часи, коли не зріст буде важливий, але царський дух. Ну, чи готовий ти присягнути мені на вірність? Візьми меч за руків'я, підказав Гендель. І якщо не передумав, повторюю за Денетором слова присяги. Я не передумаю, сказав Пін. Денетор поклав меч з могильника собі на коліна. І почав вимовляти присягу. Пін, тримаючись за меч, повторював слово за словом. Обіцяю берегти вірність і служити Гондору та його намісникові. За його наказом буду я мовчати чи говорити, діяти чи відмовлятися від дій. Піду, куди він звелить, і повернуся, коли він покличе. Я буду служити йому в біді чи в добробуті, під час миру чи війни, живий чи мертвий, з тієї хвилини та до тої пори, коли він сам звільнить мене, або смерть поглине мене, або настане кінець світу. Так кажу я, перегрій, син паладіна, напіврослик з Габітанії. Я, Денетор, син Екталіона, правитель Гондору, Намісник великого короля прийняв твої слова, не забуду їх і не відмовлюсь віддати належне. Вірності любов, мужності пошану, а зраді помсту. З цими словами намісник подав піну меч, а той сховав його у піхви. «Тепер слухай мій перший наказ», – сказав Денепр, – «говори і не замовчуй правду». «Повтори все спочатку. Все, що знаєш про мого Боромира. Сідай і починай!» Він вдарив у срібний гонг, котрий висів поряд з кріслом. І слуги, які досі невидимо стояли з обох боків дверей, негайно наблизились. «Перенесіть вино, частування і крісла для гостей!» – наказав Денетер. «Та простежте, щоб нас не турбували протягом години». Більше часу я не зможу вам надати. додаю. Ваша справа важлива для мене, але є ще багато справ і дуже термінових. Проте, якщо вийде, ми ще побачимося сьогодні ввечері. Сподіваюсь, навіть раніше, сказав Гендельф. Я мчав на випередки з вітром, проїхав півтори сотні ліг з Ізенгарду не тільки для того, щоб відрекомендувати тобі напіврослика, хоча б і шляхетного духом. Чи важлива для тебе звістка, що Теоден вийшов переможцем у великій битві, Сарумана подолали, і його патериця зламана мною? Новини важливі, але я вже довідався і вже в заході. Денетор глянув на Гендельфа з-під лоба, і Піна вразила їхню несподівана схожість. Гобід відчув напруження двох могутніх сил. Між ними ніби хтось натягнув підпалений гніт, І ось-ось мав пролунати вибух. Зовнішністю Денетор був більше схожий на мага. Стільки було в ньому сили, краси, величі. До того ж, він здавався старішим. Але все ж таки, почуття підказували піну, що сила гендельфа потужніша, мудрість глибша і величі ясніша. Хоча все це зовні непомітні. І, звичайно, він незмірно старший за Денетера. Скільки ж йому літ, подумав Пін і здивувався. Чому це запитання ніколи ще не спадало йому на думку? Древес тоді щось зауважив про магію, але Пін якось не зв'язав їх з Гендельфом. Тож він такий, коли та де народився на світ, коли покине його. Не знаходячи відповіді, Пін струснув головою відганяючи незвичні думки. А Денетор з Гендальфом усе дивились один одному увічі. І Денетор першим відвів погляд. «Так», – сказав він, «кристали ясновидіння, напевно, загинули, але зір правителів Гондору гостріший, ніж у звичайних людей. А тепер, прошу, сідайте». Служники принесли крісла і невеличкий стілець а також срібний глечик, келихи й солодкі булочки. Пінсіп. Але не міг відвести погляду від старого правителя. Що це тільки здалося йому, що Денетур справді, говорячи про кристали, звернувся до нього. Отже, починай, мій новий лицарю, посміхнувся Денетур чи то жартівливо, чи глузуючи. Кожне слово другого мого сина багато важить для мене. Піну назавжди запам'яталась ця бесіда у величезній холодній залі, під пронизливим поглядом на Гондуру, Гондору, під обстрілом усе нових і нових хитрих питань. Гендель слухав мовчки, стримуючи, як це безпомилково відчув Гобіт, гнів, що наростав у ньому. Коли минула година і Денетер знову вдарив у гонг, Пін почував себе остаточно виснаженим. Мов лимон, з якого вичевили сік. Десята година, думав він. Я б зараз за одним присідом ум'яв три сніданки. Проведіть вельми шановного мітрандіра до його покоїв. Наказав денетор служникам. Напіврослик поки що теж може, якщо побажає, оселитися разом з ним. Але майте на увазі, що він присягнув мені. Отже, повідомте йому всі потрібні паролі. Повідомте також усім воєначальникам о третій нарада, вони мають з'явитися сюди. І ти, шановний мітрандіре, приходь теж, якщо захочеш. Для тебе завжди відчинені мої двері, за винятком тих коротких годин, які я віддаю сну. Ось туди гнів, викликаний моїм батьківським непорозумінням, і повертайся, щоб розрадити мене мудрою порадою непорозуміння! Повторив Гендальф. «О ні, ти скоріше помреш, ніж втратиш розум, шановний Денетере. Ти навіть горе вмієш використовувати. Невже ти думаєш, що я не зрозумів, навіщо ти цілу годину розпитував того, хто знає менше, ніж я, хоч я сидів поруч? Якщо зрозумів, втішайся цим», – відповів Денетер. Нерозумно було б з дурної пихи гребувати допомогою та порадою, коли ті потрібні. Але ти виділяєш із своїх знань лишень у міру власних задумів. Володар Гондору ніколи не стане знаряддям для чужих задумів, навіть найшляхетніших. Питання Гондору для намісників найважливіші. А намісник тут я. Аж доки не повернеться справжній король. Доки не повернеться король. Підхопив ґендель, ти правий наміснику. Твій обов'язок зберігати королівство в очікуванні на подію, дожити до котрої мало хто сподівається. Виконуючи свій обов'язок, ти можеш розраховувати на будь-яку мою підтримку. Зрозумій вірно. Я не керую ніякою державою, великою чи маленькою, але всяке добре діло, якому загрожує небезпека. Стосується також мене. Гондор може впасти. Але все ж, якщо уціліє хоч щось вічне, незнищене, здатне розквітнути згодом і принести плоди, тоді я вважатиму свою справу закінченою. Адже я теж у певному розумінні намісник. Чи це тобі відомо? Він обернувся і рішучим кроком рушив до виходу. Пінові довелося припустити бігцем за ним щоб не відстати. Доки йшли, Гендальф жодного разу не поглянув на піна і не вимовив ані слова. Слуга супроводив їх через площу з водограєм, до вузенького провулька, забудованого високими спорудами. Вони кілька разів завертали, доки не вийшли до будинку, що протилився до міського муру з північного боку неподалік від гірської перемички. Широкі сходи Привели їх до простору і кімнати, стіни якої були затягнуті золотою парчею. В кімнаті меблів було небагато: стіл, пара стільців, лава та два дуже зручних ліжка. Поряд з ними було приготовлено воду для вмивання. Три високих вузьких вікна виходили на північ, на заворот андуїни все ще застелений туманом. Прирічне узгір'я та водоспади Раулс. Пін виліз на лаву, почав з цікавістю вивчати гарний краєвид. Аж доки служник не пішов геть, а тоді запитав. «Ти сердишся на мене, Гендельфе? Я зробив усе, що міг». «Оце достеменно так». Гендельф обійняв Піна за плечі, теж виглянув у вікно і раптом засміявся. Пін з підозрою глипнула на нього знизу вверх. Гендель сміявся весело від щирого серця. але лише ж хвилину тому його зморшкувате обличчя здавалося стурбованим і змарнілим. Звідки ж взялося це глибоке джерело радоща? Якби воно вирвалося на волю, мабуть затопило б ціле королівство. Ну, звичайно, зробив усе, що міг. Крізь сміх промовив ендель. Утім, вірно також, що не часто доводиться потрапляти в таку сутичку поміж двома грізними старганами. Щоправда, Денетор дізнався від тебе набагато більше, ніж тобі здається, ти не зміг приховати те, що після пригод у морії загін проводив не Боромир, а хтось інший, гідний особливої поваги, власник легендарного меча котрий збирався вирушити до Мінастіріту. Гондорці взагалі багато розмірковують над змістом старих легенд. Але Денетор, відправляючи сина в похід, надзвичайно заглибився у вивчення прокляття Ісілдора. Це людина видатних здібностей, справжній номенорець, як і молодший його син Фарамир. Старшого безмежно любив батько, але він був зовсім не такий. Денетор бачить далеко, при бажанні може читати чужі думки, навіть на великій відстані. Обманювати його важко, небезпечно. Пам'ятай про це, Піне. Ти присягнув йому. Не знаю, що спало тобі на думку, а може і на серце, але ти зробив добрий вчинок. Я не був проти, бо не завжди тверезий і розум повинен стримувати щирі почуття. Ти не тільки розважив його, але й розчулив його серце. Тепер тобі можна вільно пересуватися містом після служби. Але в цієї справи є зворотна сторона. Ти поклявся виконувати накази Денетера, і він про це пам'ятатиме. Будь насторожі. Гендель зітхнув і додав. Ну гаразд, не треба занадто піклуватися про наступну днину. Нам ще довго кожен новий день буде приносити величезні турботи. Зараз я вже не зможу допомогти тобі. Фігури розтавлено. Гра почалась. І одна фігура мене особливо цікавить. Фарамир. Новий спадкоємець Денетера. Чи в місті він? Треба буде дізнатися. А зараз мені вже час іти пійме. Я хочу відвідати військову нараду. Послухати, про що йтиметься. Хід у відповідь тепер мусить зробити ворог. І пішаки в цій грі... Важать не менше фігур. «Повір мені, перегріне!» «Захиснику гондолу! Гострий свій меч!» Вже стоячи на порозі, Гендальф обернувся. «Мало не забув. Будь ласка, якщо підеш гуляти, знайди кінебора. Перевір, як його влаштували. Місцевий народ тварин любить, але за кіньми добре доглядати вміють тільки роханці». Гендальф пішов. «Дзвін на вежі цитаделі». Відлічив третю годину по сходу сонця, гучний сріблястий звук прокотився над містом. Пін не сиділося вдома. Він вийшов на вулицю і озирнувся. Сонце яскраво світило. Чіткі тіні від будинків та веж лягали на захід. Високий білий шолом міндолоїну підпирав блакитне небо. Вояки в бойовому спорядженні заповнили вулиці. Мабуть, йшла зміна варти. Зараз в гобітані вже певна десята ранку, розмірковував він уголос. Оце всісти за солідний сніданок біля вічининого віконця на весняному сонечку. Невже мені так і пропадати? Цікаво тут, врешті-решт, снідають, чи час уже минув? Коли ж вони тоді обідають? Іде. Тут він звернув увагу на чоловіка у чорно-білій формі який йшов вузенькою вуличкою йому на зустріч від центру цитаделі. Він, відчуваючи себе надзвичайно самотнім, вирішив заговорити з незнайомцем, коли той підійде ближче, але чоловік сам звернувся до нього. «Ти перегрій на піврослик? Мені повідомили, що ти присягнув володарі. Давай знайомитись!» Перегрій, здивувавшись, потиснув простягнуту долоню. Гондорець вів далі. «Мене звати Берегонт, син Беренора. Сьогодні вранці я вільний від вартий. Тому мене послали передати тобі паролі та вести тебе в курс справи, а ще порозпитувати тебе. Тому що раніше на півросликів у нас ніхто не бачив, тільки чутки ходили. Окрім того, ти друг Мітрангіра. Чи ти його добре знаєш? Ну що тобі відповісти?» – замислився Пін. «Я, звісно». Його знаю, скільки живу. Та й весь цей рік ми мандруємо разом. Але розумієш? Гендельф це товстелезна книга, з котрої я знаю, може одну чи дві сторінки, хоч більшість навіть і то не знає. З нашого загону, здається, тільки Арагорн знає його по-справжньому. Арагорн? Спитав Берегонт. А хто це? Та так, один поводив. Схаменувшись, Ніякого відповів Пін. Він йшов з нами, а зараз, здається, залишився в Рохані. А ти теж там був? На Рохан тепер у нас вся надія. Точніше все, що від неї залишилось. Як там воно? Але я відволікаюся. Мені ж потрібно спершу відповісти на твої питання. Про що ти хотів би дізнатися, першу чергу, пане Перегрій? О, пожвавішав Пін. Мене дуже цікавить одна злоденна, вибач, злободенна проблема. Як у вас тут зі сніданками або чимось подібним, Але то змісту? Я маю на увазі, о котрій годині у вас сідають до столу. І де тут можна підживитися? Тобто, чи є десь поблизу шинок? У дорозі мене підбадьорювала думка, що мудрих та поважних гондорців мені пощастить хильнути ковток другий пива. Берегом з повагою подивився на гобіта. Відразу помітно досвідченого вояка. Старі кажуть, у поході найперша річ це їжа та випивка. Мені самому в далеких мандрах бувати не доводилось. Тож ти сьогодні ще нічого не їв? Ну, якщо бути щирим, мене пригощав ваш володар, зізнався піп. Келих вина та декілька білих булочок. Не так уже й погано. Але за це мене цілу годину розпитували. А від цього, мушу зауважити, апетит тільки поліпшується. Берегон засміявся. За столом і малий молодець, так у нас кажуть. На жаль, те, що тобі припадало на ранок, як і нам усім, ти вже з'їв. Та ще й з такими почистями. Мінастір фортеця, цитадель, його сторожова башта. Зараз у нас військовий стан. «Стаємо до світанку, йому по шматку хліба, йдемо на варту, коли відчиняють головну браму. Але не журися», – сказав Берегонт, помітивши, як він похнюпився. «Для тих, хто виконує важливі доручення, у нас видають додаткову порцію до обіду. А ще існує поуденок. Ну і, звичайно, надвечір ми всі збираємось, щоб пообідати та розважитись. Ходімо зі мною». Отримаємо харч і поїмо на свіжому повітрі. Хвилинку, затримав Йопінь, червонюючи. Апетит, або якщо дозволиш, голод зовсім відбив мені пам'ять. Гендальф, по-вашому, митрангір, просив мене приглянути за його конем. Кінь цей чарівний, улюблений Ярла Рохан. Від нього Гендальф одержав тінебором нагороду. Здається, новий господар любить його більше, ніж багатьох людей. Отже, якщо добра воля чарівника потрібна Гондору, до Тінебору треба ставитись з повагою, а також з добротою. Ось як ти ставишся до мене. До Гобіта. Навіть краще. До Гобіта? – перепитав Берегон. Так ми самі себе називаємо. Звично пояснив Пів. Дуже приємно, – посміхнувся гвардієць. Іноземна вимова добрій мові не шкодить. А гобіти, як я зрозумів, спритні на слова. Ну, ходімо. Ти познайомиш мене з цим гідним скакуном. Я люблю тварин, а тут їх рідко побачиш. Мої пращури жили у вільних гірських долинах, а ще раніше – вітілені. Ти не турбуйся, ми довго не затримаємося. Зробимо візит в вічливості, а потім відразу до комори. Пін пересвідчився, що Тінебор ні в чому не має нестачі. В шостому окрузі під цитаделю знаходились стайні для дюжини коней. Поблизу мешкали гінці, завжди готові виконати термінове доручення від Денетера або його воєначальників. На цю пору стайні були порожні, бо гінці роз'їхались. Коли Пін зайшов до денника, Тіннебур неголосно, радісно заїржав і у вітанні схилив голову. «Добро ранку!» – сказав Пінн. «Гендель прийде, як тільки звільниться. Він страшенно заклопотаний, але велів тебе вітати й перевірити, як тут тебе доглядають. Отже, відпочивай. Ти попрацював на славу. Набирайся нових сил». Тінебор покрутив головою. Тупнув копитом, але дозволив Берегонду попестити себе по шиї та по крутих боках. «Та він уже бажає перегонів, а не відпочинку», – сказав із захопленням Берегонду. «Який він сильний та гордий! А де його збрує?» Уявляю, якою розкішною вона повинна бути!» «Для нього найрозкішніша буде поганою», – відповів Бін. «Він не терпить збруї зовсім». Згодиться тебе нести, понесей так, а коли ні, то вже ніякі шпори не допоможуть. Бувай здоровий, боре. Терпи й чекай, битва не за горами. Кінь затанцював, вибивши копитами такий дріб, що вся стайня затряслась. Він ще раз перевірив, чи повні ясла. Попрощався з конем, і вони пішли. Тепер нам самим пора до сказав Берегонт. І повів піна до господарського двору цитаделі. Вони обійшли до джом і пірнули у низенькі дверцята. Довгі сходи вели до підвалу, освітленого ліхтарям. У стінах підвалу знаходились зачинені ляди. Одна ляда була відкрита. Це комора нашої роти, пояснив Берегон, просуваючи голову до отвору, і гучно покликав. Гей! Таргоне, привіт! Я знаю, що ще рано, але тут зі мною новенький. Намісник прийняв його на службу. Він приїхав верхи здалека і зголуднів. Отож, пригости нас чимось. Вони отримали кошик з хлібом, маслом, твердим сиром і навіть парою яблук. Залишки від зимових запасів, трошки зів'ялі, але міцні солодкі. Також тут знайшлося місце для пласкої шкіряної пляшечки зі свіжим пивом, дерев'яних мисок, ложок та келихів. З цим добром вони перебралися до затишного куточка у східній частині навісної галереї. Там між зубцями фортеці стояла кам'яна лава і відкривався чудовий краєвид на залиту вранішнім сонцем далечінь. Вони поїли, попили й поговорили. Берегонт розповів про Гондор, про життя в місті, про місцеві звичаї, а Пін – про свою далеку батьківщині, дивовижні краї, де встиг побувати. Берегонт спостерігав за гобітом далі з більшим подивом, коли той, сидячи на лаві, теліпав ногами або вставав на в щоб виглянути з-за зубців. «Скажу, не приховуючи, пане Перегрій», – сказав Берегонт нарешті. Хоч ти і виглядаєш років на дев'ять, не більше. Але зазнав таких поневірянь і бачив такі дива, що небагато наших старих воїнів могли б позмагатися з тобою. Я був подумав, що наш намісник з примхи, наслідуючи старих королів, вирішив мати власного пажа. але тепер бачу, що ти не малюк. Прошу вибачити за непорозуміння. «З радістю вибачаю», – відповів він. «Хоча ти недалекий від істини. За нашими мірками, я трохи старший за підлітка. Мені ще чотири роки до повноліття. Коли я війду в літа, як у нас кажуть? Але чого ми все про мене та про мене? Краще ти мені поясни, що у вас тут до чого». Сонце піднялося вже високо. Туман над долинами танув. Шматки його, шматки його пропливали над їхніми головами. Східний вітер посилювався. Білі стяги тріпотіли і плюскотіли над фортецею. Далеко внизу, за п'ять ліг від міста, виразно сріплилась велика ріка, вигинаючись величною дугою з північного заходу на південний. Далі вона губилася у світлому серпанку. А за ним десь за 50 ліг лежало море. Пеленор відкривався піню, мов на долоні. Подекуди темніли будинки, низькі загороди, клуні та кошари. Але ніякої худоби не було видно. По шляхах та стежках через зелені поля до головної брами тягнулися вервечки возів, їх раз у раз випереджали вершники. Спішувались біля брами і поспішно заходили до міста. Інші вози, таких було ще більше, навпаки, виїжджали з міста і прямували на південь по великому тракту. Тракт був широкий, добре мощений, з утоптаною стежкою для кінноти та захисним парканом. По стежці м'чали чвалом вершники, а тракт був заповнений вазами. Придивившись, він зрозумів, щоб безладдя на шляху не існувало. Рух складався з трьох частин. Перший потік – швидкі кінні візки. У другому – воли тягли величезні вози з кольоровими полотняними запеналами. А в третьому – люди самі штовхали возики та тачки. «Ми відправляємо старих жінок та дітей», – пояснив Берегон. Тракт веде в долини Тумладену. Та лосарнахом, потім до гірських селищ і далі на Лебені. Це останні обози. До полудня шлях має бути звільнений, на лігу від брами, такий наказ. Сумна необхідність, зітхнув гвардієць. Мало з тих, хто розлучається тепер, зустрінуться знову. В місті завжди дітей було не дуже багато, а тепер зовсім не залишилося. Хіба десяток другі підлітки, для яких тут знайдеться справа. Мій син теж залишився. Він занепокоєно подивився на схід, неначе очікуючи, що звідтиля ось ось наваляться тисячі орди орків і затоплять зелені поля. Що це там далеко? спитав він, показуючи на середину завороту Андуїни. Ще якесь місто? Було місто. Столиця Гондору. Мінастіріт тоді був звичайною фортецею. Це руїни Озгіляту. Колись він лежав по обидва боки річки. Ворог захопив його і спалив дуже давно. Коли Деннатор був ще молодий, ми відвоювали руїни, але вирішили там не оселятися. Тільки відбудували міст та укріплення, щоб наше військо, Могло легко переправлятися через річку. Але тут з'явилися люті вершники, зміна сморгу. Чорні вершники? широко розплющивши очі, зойкнув Пін. Так, вони були чорні, кивнув берегом. Чи ти про них чув і нічого не розповідаєш? Чув, тихо сказав пінь. Але не розповідатиму так близько від. Він замовк. Потім подивився на річку, і йому там примарилась грізна тінь Чи то гори маячили на обрії, віддалені двадцятьма лігами туманного повітря, чи то пасмо хмар застоялося на самому небокраї, а далі збирався морок ще глибший. Та поки пін дивився, морок цей вирушився, пухнув і повільно, дуже повільно поглинав ясне небо. «Ти мав на увазі близько від Мордору?» – незворушно закінчив берегом. «Так, вона там ця країна. Ми рідко згадуємо її ім'я, але весь час живемо з цією тінь перед очима. Вона інколи слабшає, тоді віддаляється, інколи устішає, тоді пересувається ближче. Останнім часом вона зростає». Наше занепокоєння зростає разом з нею. А майже рік тому люті вершники захопили переправу. Кращі наші бійці полягли там. Боромиру вдалося відкинути ворога з нашого західного берега і околиці Озгіліату поки що за нами. Ми чекаємо на новий удар. Здається, що він стане вирішальним. Коли ж почнеться війна? – спитав він. Як ти гадаєш? Вчора ми бачили сигнальні вогні та гінців. Гендель сказав, це знак, що війна вже почалась. Він так поспішав, а тут усе немов застигли. Це тому, що все вже зроблено. Ми, так би мовити, набираємо зараз якомога більше повітря, перед тим, як пюрнути. Навіщо ж тоді запалювати багаття? Коли почнеться облога, Пізно буде звати на допомогу. Не знаю, що вирішив намісник. Він знає багато способів, як швидко отримувати новини. Наш денетор – людина незвичайна. Він ясновидець. Кажуть, нібито ночами він підіймається на вежу. Там, пронизуючи зором простір у всіх напрямках, читає в минулому та майбутньому. Навіть може проникнути у думки ворога борючись з ним. Від цього він передчасно зістарівся. Гадаю, що не випадково, Фарамир, наш капітан, зараз десь за річкою. Він там на небезпечному завданні. І, можливо, вже є від нього якась звістка. Але, як я розумію, вогні вирішили запалити позавчора, після отримання новин з Лебеніні. Флот корсарів Зумбару підходить до гирл Андуїн. Вони вже давно не бояться Гондору. мабуть, порозумілися з ворогом. Тепер їхня навала полегшить його справу. Воювати з Корсарами доведеться тими силами, що повинні були підійти з Либені та Белфалату. А вояки там в стійкі й досвідчені. Тепер наша остання надія рухан. Тому ми так зраділи, почувши звістку про їхню перемогу. Та все ж. Бергон підвівся і окинув поглядом небокрай. Падіння із ангарду це попередження для нас. Це вже не сутички біля переправ. Не грабунок із засідки. Не вилазки з ікілену. Це велика війна. Ретельно підготовлена і виважена. І ми лише перша мішень. Хоч як би це не обурювало нашу гордість. Кажуть, що здіється на далекому сході за внутрішнім морем, а також на півночі в Лухоманні, на півдні в Харать. Всім країнам доведеться витримати різне випробування. Та все ж, пана мій перегріне, нам випала велика честь, саме в нас перших цілить зараз володартьми, Ненависть його пройшла крізь безодню століть і морські глибини. Нам випала найжорстокіша битва, тому мій так поспішав, бо якщо Гондор впаде, хто витримає? «Тільки, пана мій, скажи, чи бачиш ти хоч якусь надію на те, що ми справді зможемо вистояти?» Пін не відповів. Він глянув на могутні стіни, на струнки башти та гордовиті стяги. Сонце стояло високо, а десь в далечині купчився морок. І Пін подумав, що в темряві Довгі руки і згадав орків, лісових та гірських, і сароману в зраду, і хижих птахів, і чорних вершників у Гобітанії, згадав літаючий жах, крила того назула. Він здригнувся, і в цю хвилину сонце немов безгасло, закреслено темними крилами. З надхмарної височини зірвався лютий вереск, приглушений. Але такий жорстокий, крижаний, пронизливий, що від нього захололо все середині. Він зблід і зіщурився. Що це було? спитав Берегун. Ти теж відчув? Так, пробурмотів Пін. То лютий вершник на крилах темряви, згубний провісник нашого кінця. Згубний провісник, повторив Берегун. Так. Минастирть, мабуть, не витримає. Насувається ніч. Моя кров холодна в жилах. Вони замовкли, похнюпившись. Але коли Пін знову підвів голову, сонце сяяло, як і раніше, і прапори майоріли на вітрі. "Минуло", з полегшенням промовив Пін. "Багато галасу даремно. Постривай з невірюватись. Гендльфа ми вже колись поховали." А він повернувся. Нехай ми навіть захитаємось, але не впадемо. А якщо й упадемо, знову підіймемося. Чия відвага, того й перемога. Гарно сказано. Бергон підскочив і почав збуджено ходити уздовж стіни. Всьому живому колись настає кінець. Але для Гондору час ще не настав. Ворог може поламати стіни. Навергати купи мертвих тіл, нічого, знайдуться інші твердині, таємні переходи по-під горами. І надія, і пам'ять врятуються в затишних долинах, де зеленіє трава. Нехай, як би усе не скінчилося, аби скоріше зітхнув пін. З мене поганий вояка, мене нудить від самої думки про війну, але сидіти й чекати ще гірше. Жданниками не найсися. День здається безкінечним, ранок ніяк не закінчується. Навіщо б дозволяти ворогові бити першим? Гадаю, що в Рохані нічого б не вийшло, якби Гендельф усіх там не розворушив. Це наше слабке місце. Тут багато хто почуває себе так само. Зрозуміло, все ще може змінитися, коли повернеться фарамир його вважають слабким. В наш час люди не вірять, що мудрість і м'яка вдача не заважають відвазі. Він не такий відчайдушний і запальний, як Боромир. Ну то що? Втім, капітан теж мало чим допоможе. У нас недостатньо сил, щоб кидати першими виклик, так би мовити, тому володарю. Ми можемо тільки захищатися і не нападатимемо, доки ворог не ступить на нашу землю. Але тоді вже не схибив. Рука Берегонда звичним рухом торкнулася меча. Він випростався, розправив плечі, очі його спалахнули у передчутті битви. Погано мені, подумав він. Вони тут усі такі величезні, а моя рука легша за На що я здатний? Не вартий дірки з бублика. Так і Гендель вказав. Пішак але якщо я вже на шахільниці, треба не осоромитися. Нові друзі розмовляли до полудня. Вдарив дзвін, навколо почався рух. Сторожа пішла обідати. Чи не підеш зі мною, запропонував Берегланд. Доки не знаєш, до якої роти тебе зараховано, можеш приєднатися до нашого товариства. Ти будеш бажаним гостем. Та й встигнеш краще познайомитися з людьми. Поки ще є час. Піду з радістю, відповів він. Щиро кажучи, мені тут дуже самотньо. Я залишив урохані кращого друга. Ні побалакати, Ні посміятися. Один як палець. А добре і справді було б Приєднатися до твоєї роти. Ти ж командир. Тож занеси мене до реєстру сам. Або замов слівце. Ну що ти? Посміхнувся берегом. Я не командир. Титулів та посад не маю. Я звичайний гвардієць третьої роти. Але май на увазі, пане мій перегріне, бути гвардійцем при білій вежі справа почесна. Нас поважають не тільки в місті, а навіть у всій країні. Тоді це для мене занадто велика честь. мовив він. Проведи мене до нашого житла. І якщо Гендельф не повернувся, я піду з тобою, куди скажеш. Гендальф не прийшов, навіть не залишив ніякої звістки. Він вирушив з берегондом і познайомився з третьою ротою. Виявилося, що він уже став знаменитістю, по фортеці ходили чутки про чудернацького супутника мітрандіра та про довгу бесіду його з Деметром. Пішов поговос, що з'явився князь на щоб запропонувати Гондору підкріплення. 5 тисяч клинків. І що роханці з'являться, маючи кожен по воїну на піврослику, на луці сідла. А вони хоч малі, але відчий душні. Пінові довелося розвіювати марні мрії. Але від титулу відхреститися він уже не міг. Гондорці були впевнені, що особа, яка спромоглася завоювати прихильність Денетара та Боромира, Повинна бути щонайменш князем. Піну дякували перебіг за пропозицію допомоги. Ловили кожне слово, кожну розповідь про далекі країни. Пригощали до схочу найкращими стравами та пивом. Одна залишилась турбота у Піна – не передати куті меду, як то буває з гобітами у дружньому колі. Нарешті берегом піднявся за стол. – Поки що прощавай, – сказав він. Мені пора на службу. Ми всі будемо на варті до заходу сонця. А ти, якщо хочеш, прогуляйся містом з моїм сином. Він залюбки познайомиться з тобою. Ти лише зійди до першого кола. Спитай дорогу до старої таверни, спитай дорогу до старої таверни на Рад Келардайн, вулиці Ліхтарників. Там ти знайдеш мого сина. Гарний хлопчина, скажу тобі. До зачинення брами ще встигнете нагулятися. На вулиці стояла гарна днина, тільки небо трохи змарніло. Та було жаркіше, ніж звичайно в березні, навіть тут, на півдні. Піна долала дрімота, але вдома було так порожньо та сумно. Він вирішив піти прогулятися, навідався до тіни Бора, пригостив його ласощами. Кінь милостово прийняв частування. Хоч, звичайно, мав усього досить. А потім з вивистими вулицями пішов до першого кола. Всі, хто йшов на зустріч Пінові, витріщали на нього очі, хоча й додержувалися церемонної чемності. Схрестивши на грудях руки, за гондорським звичаєм, схиляли голову, але за спиною в нього не стримували здивованих вигуків і кликали тих, хто сидів у дома подивитися на князя напівросликів, супутника Мітанвіра. Навіть не знаючи місцевої мови, він незабаром сам зрозумів, що означають слова «Ернін і Періанат». Його новий титул став відомим у місті раніше за нього самого. Перегріб пройшов широкими мощеними під'їздами по-під арками і нарешті вийшов до першого найбільшого кола Мінастіріту. Йому показали вулицю ліхтарників, широку й гарну. Вона підходила до самої великої брами. Стара таверна виявилась довгою спорудою – сірою вивітреного каменю. Обидва її крила виходили на вулицю. Багатовіконний фасад з портиком та сходами відокремлював вузький зелений палісадник. Поміж колонами гралися хлопці. Пін ще не бачив місцевих дітей, тому зупинився глянути. Раптом один з хлопців перестрибнув палісадник і попрямував до Піна, відверто розглядаючи того з до ніг. «Привіт!» – сказав хлопець. – Ти звідки? – Адже ти тут не тутишній? – Був, – коротко відповів Пін. – Тепер я тут на службі. – Ясна річ, ми тут усі на службі. Скільки тобі років? Як тебе звуть? Мені вже 10. Я майже доріс до 5 футів. Я вищий за тебе. Що правда? Мій батько гвардієць. Теж вищий за батю. А хто твій батько? На яке питання відповідати по-перше? Перснопі. Мій батько має ферму поблизу Зайгорду в Обитанії. А років мені майже 29. Так що тут я попереду. І хоча на зріст я маю лише 4 фути, рости я більше не буду, хіба що поперек себе. 29. аж присвиснув хлопець. Ого го, та ти вже зовсім старий. Мій дядько Йорлас теж старий, а все одно б'юся об заклад, додав він задерикувато. Я тебе запросто покладу на обидві лопатки. Звичайно, якщо я дозволю. Ми, гобіти, маємо свої секретні хитрощі. А мене, якщо хочеш знати, вважають особливо сильним та спритним. Поки що ніхто не міг покласти мене на обидві лопатки. От підростеш і зрозумієш, що не можна судити за зовнішністю. Ти мене прийняв за слабке дитинча. Вважаєш легкою здобичем. Але я не хлопчик. Дозволь попередити тебе. Я напіврослик. Сильний, хоробрий і відчайдушний. Тут Пін скривив таку страшну міну, що хлопець подався назад. Але відразу ж стиснув кулаки і рушив уперед. В його очах спалахнув бойовий азарт. «Та постривай!» – розсміявся Пін. Поспішно довіряти спритним на слово незнайомцям теж не слід. «Я не битися прийшов, а якщо ти вирішив викликати мене на двобій, Треба спершу відрекомендуватися. Я? Бергіль, син гвардійця Берегонда. Так я і зрозумів, сказав він. Ти на нього дуже схожий. Це твій батько послав мене сюди. Чому ж ти відразу не сказав? Здивувався Бергіль і раптом насупився. Тільки не кажи, що він передумав і звелів мене відіслати звідси разом з дівчиськами. Невже останнього обози ще не відійшли? Відійшли, не хвилюйся, запевнив він. Твій батько просив повідомити якщо тобі не схочеться класти мене на лопатки, можеш повести мене й показати місто. Таким чином, розважиш мене. А я розповім тобі дещо про далекі краї. Беріль від радості заплескав у долоні. Оце добре. Тоді відразу йдемо. Ми саме збиралися до головної брами. А що там таке? Сьогодні на захід сонця управителі союзних земель прибудуть по південному шляху. Буде цікаво, ось побачиш. Бергель виявився гарним приятелем, і він вперше після розлучення з мері розвеселився. Вони гомоніли і сміялись, прямуючи вулицею, і не помічали цікавих поглядів. Біля головної брами зібрався великий натовп. Тут він набув особливої ваги доча Бергіля. Богубід назвав пароль, і варта відразу віддала йому честь, випустила та навіть дозволила взяти з собою бергіля. Ой, як гарно! радів хлопчик. Адже нам не дозволяється без дорослих виходити за ворота. А з тобою я все побачу. За воротами знаходився широкий майдан, вимощений бруківкою. Сюди вливалися всі шляхи, які підходили до міста. По його краях та вздовж самого шляху тісно стояли люди. «Дивись, курява над шляхом!» – заволав хтось. «Дудь! Дудь!» Пін з Бергілєм протиснулись до першого ряду. Десь недалеко заграли ріжки. натовпом прокотився радісний гон. Потім голосно заграла Сурма і люди закричали. «Форлонг! Форлонг! Що це значить?» спитав пін у Бергіля. «Прибув Форлонг, старий Форлонг, товстий, володар Лосорнаху. Осінь, дивись! Привіт! Привіт славетному Форлонгу!» На дорозі з'явився сивобородий вершник у кульчузі та чорному шоломі. На великому, важкому жеребці Широкоплечий, з великим червом. У руці Довга Піка. За ним по четверо в ряд, хмари курєвий, йшли воїни, вбрані в міцні обладунки, озброєні сокирами. Але коли ополченці з Лосорнаху пройшли крізь браму, люди зашепотіли. Як їх мало! Що таке дві сотні бійців? Коли ми розраховували на дві тисячі щонайменше, а все через цих клятих умбарців. Форлунг міг відправити нам на допомогу лишень десяту частину краще мало, ніж зовсім нічого. Один по одному підходили підкріплення, проходили під радісні вітання і втягувалися під браму. Союзні землі збирались на захист гондору. Але їх було замало, надто мало. 300 піхотинців, очолюваних сином вождя Деріном, прийшли з долини Рінгло, з Нагір'я – Мортонду. Кремезний Дуінгер – синами Дейліном та Дервіном, привели 500 лучників. З Анфалату, далекої області над морем, прийшов збірний загін – мисливці, пастухи, землероби. Всі бідно споряджені, окрім Голас-Гіла. Їхнього вождя та його дружини. Злами дому з'явились ніким не очолювані півсотні похмурих могутніх горян. За тіру прийшли рибалки й матроси, десь більше сотні, всі, кого можна було зняти з кораблів. Ерлуїн щирий з пагорбів пінацгеліну привів 300 доблесних бійців, одягнених у зелене. Останнім гордовито з'явився Імраель правитель Дол-Амроту, родич Денетера, підшитим золотом гербовим прапором. і з ним загін кінних лицарів у повному бойовому спорядженні та сім сотень піших воїнів, високих, сірооких, темноволосих. Вони співали в такт крокам. Це було все, менше, ніж три тисячі бійців. Більше чекати було нікого. Спів, бойові заклики та відгук кроків Завмерли на вулицях міста. Глядачі ще довго стояли мовчки. Курява висіла в повітрі, вітер ущук. Настало парке смеркання. Надходив час зачинення браму. Багряне сонце закотилося за дулоїни. Тінь упала на місто. Пін подивився на небо. Йому здалося, що воно стало популясто-сірим, задимленим. Тільки на заході палало золотисто-криваве безкеття хмар. Міндулуїн, чорнів, немов купа попелу, поступово в холонучому гарнилі. Так сяйва дня змінюється на гнів ночі, пробурмотів Пін. Та ще на великий гнів, коли я не повернусь до вечірнього дзвону, схаменувся Бергіль. Ходімо. Чуєш, вже грають зорю. Тримаючись за руки, вони повернулися до міста. Брама зачинилася за ними. Коли друзі вийшли на рад Келердайн, всюди загули дзвони. В сімейних будинках та казармах, що приліпилися попід мурами першого кола, запалювали вогні, співали вечірні гімни. «До побачення!» – сказав Бергіл. «Передавай моєму батькові вітання. Скажи, що я дякую за наше знайомство». Я тебе уподобав. Знаєш, я вже не радий, що зараз війна, бо інакше з'їздили б до Лосарнаху. Там живе мій дід. Там дуже гарно навесні. В лісі та на лугах рясні квіти. Ну, може, ще з'їздимо. Ворогові ніколи не здолати нашого намісника. Та й мій батько, знаєш, який хоробрий. Будь ласка, приходь ще. Він поспішив додому. Шлях був не близький. Він захекався і згоднів. На вечерю до третьої роти він запізнився. Але берегонт радою зустрів, посадив і почав розпитувати про сина. Швидко насувалася глуха ніч без зірок і місяця. Невдовзі по вечері він попрощався, бо йому кортіло побачитись із Гендальфом. На серці було чомусь неспокійним. Дорогу знайдеш? спитав берегонт проводячи її до дверей зали, де вони вечеряли. Ніч темна, а вогні наказано гасити по всьому місту, навіть на стінах. Та ще прибув наказ. Намісник чекає на тебе завтра рано вранці. Гадаю, до нашої роти тебе не відпустять. Але ми зможемо бачитись. Бувай здоровий і спи спокійно. Вдома було темно. Тільки маленький ліхтарик Палав на столі. Гендельфа не було. Нудьга стискала серце піна додалі сильніше. Говід заліз на лаву, щоб подивитися у вікно. Але нічого там не побачив. Немов заглянув до Чорнильного озера. Тоді він спустив вікониці, заліз у ліжко і поринув у тривожний сон. Вночі його розбудило світло. Повернувся Гендельф. Він, міряв кімнату, широкими кроками скуткав куток. Довга тінь стрибала по фіранках. На столі та під віконні горіли свічки. Всюди лежали пергаментні сувої. Мах тяжко зітхав, і бурмутів щось не зрозуміли. «Фарамир! Коли ж повернеться Фарамир?» «Доброго вечора!» – привітався пін, висунувши голову з-під ковдри. «А я думав, ти про мене зовсім забув. Дуже радий тебе бачити. Який довгий був день. Зате ніч буде надто короткою», – мовив Гендльф. «Я прийшов, тому що мені потрібно побути на самоті, зібратися з думками. А ти спи, доки можна». На світанку нас знову викликають до Денекера. «Ні, не на світанку. Як викличуть, то й підемо». Темрява бере своє. Світанку завтра не буде.